Etorri ziren, ba hori, bueno, ba gausak e cosa que oso jatorra ona dana garbi dau eta orain ba, beste pauso batzuk eman berdi. Da sentzu lirte ke beste urratz pauso hoiek a gostatu ba, baionatik edo baionako AS Baion parte parteida que lo dana dala handik etorri Torri Berdan E, karta bat eh neskoentzako barkamena askatzen eta bueno behin neska konartzen bada barkamena ba, o, ja danon artean ba, beste gausare tengor dugu ba bueno erlasio e, normala kitsateko len baile eta aespaiunako presidenteak eta klubeko onartu zituzten e, izan ziren e, ekintza hokiek Bai, hoy que torrí si en barcamen eskatzen, ba bueno, si es uten gauzak ondo, baina bueno, sin más, barcamen eskatu kode, ordon ja, pues crees que no estabaito tu